Окрил. І от уж і невпокій приходить Радість чи подоба її. Поволеньки, Ще вірячи і не вірячи собі, заскрипіли крила, заскрипів король, Задзвеніло зерно на стінах ковша, І до шелестів Несмілий теплий струмочок Борошна, На якому тримається хліборобська доля. Мельник підставив під нього руку, і сам собі сказав, «Життя, таке життя, яке воно не є», – у думці відповів йому Данило. Та не встиг Мірошник ще взятися за дерев'яного згрібачку, як знизу на схід ганку швидко загупали чиїсь нетерплячі кроки, і незабаром на синім отворі дверей чорним хрестом розіп'явся захеканий ступач. Певне відобурення – на ньому вирушилися торбини галіфе. Відхекавшись, він витріщився на мельника. «Діду, як ви посміли? Під суд захотілося?» «Хто дозволив пускати вітряк? Хто? Чого мовчите?» «А коли я не хочу говорити з тобою?» Несподівано відрізав сумирний мірошник. «Бо що ти мені і людям? Одне немилосердя і суд». «Ти вже скоро не тільки з людьми, а й з Богом будеш позиватися, і все навіть землю зведеш на безплідність!» Ступач отитирів, і в сутінках було видно, як осінньою водою гусли його очі. А Данило раптом почув у вітряку жалісне годіння бджоли. Чи то заблукала вона сюди, чи відробивши своє, добилася на останній спочинок. Діду, і ще раз питаю, хто дозволив тобі молоти? Вже лиховісним стичанням запитав ступач. Господар. Який господар, коли я наказав? Це я дозволив, спокійно обізвався від коша Данило і почав сходити вниз. Ти? Ступач на мить поторопів. Для чого? Щоб декому нагадати, вітряк має крила, людина теж. Знову за своє трохи притих ступач. Залізти б рукою в твою душу. Залазити в чиюсь душу це таке ж злодійство, як залазити в чужу комору. Тобі ще мало було в районі? Тебе ще мало вчили розуму за ці дні. Щось я не помітив розуму. «В одного із своїх навчителів». «Так скоро помітиш, скипів Ступач. «Досить уже панькатись із тобою, бо ти надто зарвався. В печінках сидять твої підозрілі дії». «Орати, сіяти, жати – це підозрілі дії?» Не витримав тону Данило, безрозсудство прорвалося його слово, і він як ножем полоснув по-живому – «А як зрозуміти дії декого, хто їсть наш хліб-сіль і толочить наші душі?» Уступача затримтіли губи і важке підборіддя. «Конкретно, це про мене?» «Вгадали. Чим я толочу їх? Чим?» «Своєю абсурдною підозріливістю і примітивізмом виконавця. Землі ж виконавця замало». «Селянинові забагато!» «Он як?» На якусь мить розгубився ступач, зиркнув на мельника, потім на Данила. «Вийдемо звідси!» Киплячі обоє вони вийшли з відряка, і синя чаша вечірнього степу облягла їх пахощами літа і шуганням крил. Чи це крила відряка, чи недосяжні пташині крила, що пролітає над нашим віком?» помовчати б цю тиху годину, подумати про життя. То я, по-твоєму, лише виконавець? Кликочучи від обурення, запитав ступач. Ну що на цю хвилю прикусити, проковтнути язика, чи якось схитрувати у слові? Та ба ніякої тобі хитрості, обережності. Не просто виконавець, а ще й гірше. Бондаренко поверх ступача глянув на край світу, що саме з-під землі видобував першу скипку місяця. «Ще й гірше! Ось коли ворог обізбався!»